Dagens popcorn, Dark Shadows. Hej och välkomna till Popcorn, ditt projekt och ljus i biomörkret. Jag heter Johannes. Och jag heter Mia. Eh, vad känner du inför såpuppror i allmänhet? Det beror nog lite på, det kan... jag borde gilla, och... jag och älskar och hatar det kanske, Eller? jag vet inte, ja, men det är nog lite så här dubbelt förhållande, alltså, någonstans blir man ju fast när man sätter sig och tittar, fast det beror lite på vad det är också, det är inte alltid det fångar mig, så att jag, ja, så mm. Jag förstår lite vad du menar, det känns som att det är många som har lite den inställningen till dem Alltså alla har haft någon sån som de har liksom inte Man, äh, jag tittar på ett avsnitt till. Man tycker att det är ganska dåligt, men det spelar liksom ingen roll. <laughs> Samtidigt känner jag liksom att man vet lite alltid vad man får. Att alla de här soprna är väldigt lika i strukturen. Mm -hmm. man har, det, det är ofta så att det kretsar runt en familj, gärna så här lite högt uppsatta av något slag. Ja, gärna mycket pengar, Ja för annars då blir det alla de här intrigerna med pengar och makt och det är liksom eh, allt som kommer med det. Och så finns det alltid den här som är genomsnäll och oskyldig i den här familjen, den här goda brodern eller någonting, och så är det eh, ja den här motståndaren som har det här andra familjeimperiet någonstans, som händelsevis råkar vara i samma stad och, ja, ja, ungefär Ja, men det är, ja Det, det är liksom de här klyschorna Jag tror att alla kan räkna upp dem På sina fem eh, Och jag tror att någonstans så tycker man om det För att man Man känner ändå igen sig För det handlar någonstans om den mänskliga naturen På något sätt och Jag vet inte om det är någon form av så här Allmän eh, terapi För vä västvärldens befolkning eller... <laughs> eh, Men alltså du vet sådär. Ja kanske jag, kan säga, jag har aldrig riktigt fastnat för, för någon Äh, därför att jag, jag har väl tyckt att det är, jag, det är helt vanliga människor som gör helt vanliga saker Och ja. det, det känns som att det, det ser man så mycket av i verkligheten ändå Jag tror skillnaden är att här kan du sitta i ditt vardagsrum i lugn Och och själv irritera dig hjärna på någon som är Så jag tror att du kan liksom mm. få Precis, jag bara säger att det, det, det är nog lite därför som jag aldrig har sett charmen i det riktigt Nej. Däremot så kan jag bli väldigt intresserad om det helt plötsligt är ovanliga människor som gör vanliga saker. Ett bra exempel där är till exempel Star Trek Voyager som har väldigt mycket liknande upplägg av såpopera på många sätt. Mm -hmm. Och också filmen som vi tänker prata om idag. Yes. Dark Shadows bygger faktiskt på en såpopera Va? med över 1200 avsnitt trots att de bara gick över jag tror det var fem år. Va? I slutet på 60-talet och början på 70-talet i USA. Mm. Och den är, den är uppbyggd som en så här klassisk såpopera, precis så som vi nämnde, med den här rika familjen och alla intrigerna. Det är bara det att det dessutom är inblandat en massa övernaturliga element. Det är spöken och monster och vampyrer och allt möjligt. Hyxor Ja, ja. Uh, lite allt möjligt, helt enkelt. Men det är ändå en klassisk såpopera, vad jag har förstått. <laughs> Så på inte twist. <laughs> Precis. Så egentligen så ser man att det är lite udda val att göra en långfilm av. För det är... Det, det är som att man skulle göra en långfilm av rederiet eller någonting liksom. Fast just den här i och med att den har de här elementen så är jag inte särskilt förvånad att Justin Burton väljer att försöka sig på att göra det. Det är ju väldigt sant i och för sig. Det jag funderar lite på är väl kanske just de folk som faktiskt var fans av originalsåpan kanske blir lite besvikna. Äh, Därför ja. att jag, jag har svårt att se att man kan fånga allt det som såpoperan var i en långfilm. Ja, alltså det blir väl sällan bra på sig. Eh, och just då försöka komprimera. Det enda är just, alltså jag kan tänka mig att det blir lite nostalgitrippa så man känner igen känslan och man känner ändå igen lite karaktärerna kanske. Att det blir mer än sådär. Ja, men lite som en högtidstund att man sitter och minns tillbaka lite och sen så kanske det räcker, jag vet inte. Det Fak ju... Faktum är att det man bäst kan jämföra det med, tror jag, det är faktiskt superhjältefilmer. Ja. För superhjälteserier är eh, den moderna ungdomens version av tv-såporna. <laughs> Därför att eh, faktum är att alltså, just superhjälteserierna i sig är fruktansvärt mycket backstory. Alltså det finns så fruktansvärt mycket handling mm. att ta sig igenom om man verkligen sätter sig in och verkligen sätter sig in i det. Mm. Och det kan man ju aldrig fånga i en långfilm utan man måste ta... Någon liten bit och plocka ut det och omarbeta det så att det fungerar. Och det är väl vad de har gjort här. Och det, det jag tänker att det som gäller då är just att plocka de rätta bitarna. Mm -hmm. Och få ihop det till en helhet. Så att, ja, men man får de där favoritpassagerna som man vet att man kommer ihåg från serien. Eller alltså, förstår du vad jag menar? Ja. Eh, att man får de här riktiga godbitarna. Mm. Så, även om serien blir mer komprimerad form då. Alltså det kan vi bara sitta och spekulera ja, i för att precis, varken du, du eller jag... Det. Nej, varken men, du men, hade jag, menar, jag vi... vi hade inte ens hört talas om serien innan. Men jag menar bara bara huruvida man blir på eller inte. handlar väl just om hur Burton har lyckats så, ja. eh, förvalta innehållet i original. Liksom. Precis. Men som sagt, det får vi nog lämna där eh, Och sen ska vi väl också säga att vi ska försöka hålla oss ifrån spoilers så mycket vi kan... I och med att den fortfarande blir bioaktuell då. Exakt, och vi tycker faktiskt att folk bör gå och se den. Mm -hmm. Den är helt klart sevärd. Definitivt. <laughs> så därför vill vi försöka spoila så lite som möjligt. Även om det är möjligt att det kanske kommer in någonting längre fram. Men om det kommer då så ska vi försöka varna innan. <laughs> yes. Men eh, själva upplägg. Alltså, eh, vi kan ju faktiskt prata mycket om miljöerna då. För att de är väldigt uppmärksamma för Burton-film. Det är ja. ganska ofarlig mark att börja på, tycker jag då. Mm. Jag, jag tycker faktiskt en sak som jag vill faktiskt börja med, som jag måste passa på att nämna, det är att Trailen, tyckte jag, var ja. ganska missvisande. Ja. Jag kände, liksom, efter att ha sett Trailen, mm. att eh, det skulle vara eh, en komedi, ganska så rent. Ja. Och det är det inte. Nej. Det är inte en ren komedi. Den är eh, ganska rolig, men främst så skulle jag nog vilja säga att det är ett. Familjedrama med ett mm -hmm. lite övernaturlig action och en del roliga sekvenser. Absolut. Eh, jag håller med. Och för att när jag såg trailern så kände jag lite att ja, alltså det är Burton och det är Depo, det på. Det blir ju en fel. Samtidigt så blev jag lite sådär att jag hoppas att det här inte är en sån här trailer där de har spoilat allt det roliga. Eh, eller alltså förstår Om du nu eh, menar att det var Liksom att det ska vara en lång skrattfest På något sätt Att det blir så fast ja Det där hade jag ju redan sett I trailern mm. ja, Att man kommer av sig lite Att man inte liksom blir fångad För sånt har jag varit med om förr När de har hypat komedier mm. Så har du redan fått se alla de roliga klippen Så när de väl kommer så blir du liksom inte eh, Ja men då skrattar du inte så mycket Om ja, jag har redan sett honom <laughs> exakt. Göra det där Och ska, och ska man vara ärlig, så är det egentligen bara ett skämt genom hela filmen, fast med olika varianter. Mm. Och det är att Barnabas, det vill säga Johnny Depps karaktär där, inte riktigt passar in i den nya tiden. Absolut. Eh, samtidigt så. Ja! Kan vi inte återkomma nu när vi går in lite mer på karaktärerna sen? Ja, absolut. Eh, för att, eh, ja. Borde jag, och nej skulle jag säga. Eh, men i alla fall. Eh, men jag håller med dig om att eh, trailen säger egentligen inte så mycket om vad den här filmen är. Det tyckte inte jag heller. Eh, och jag tycker, jag tycker att det är lite lustigt att de har valt att och, och göra den så, trailern så som de har gjort den. För jag tror att de har framställt den kanske lite mer barn- och familjevänligen var vad den faktiskt var. Mm. Också för på sina ställen så var den ju faktiskt... Alltså hela inledningssekvensen tyckte jag var ganska mörk. Ja, det är det. Och skulle jag ha tagit med liksom mina... Jag vet inte vad det var för åldersgräns på den. Eller va? Det är möjligt. Alltså den är ju inte särskilt blodig egentligen. Nej. Men den är ju den är väldigt suggestiv, som du säger, speciellt i speci speci speci speci På början. vissa ställen... Uh, uh. Och slutet blir ganska aktionfyllt. Jo, men precis. Och, men hade jag jag jag menar bara att hade jag satt mig liksom, kanske med min sjuåring så den här inledningen kommit, hade jag nog börjat känna att. Eh, oj då! Eh, oj då! Var det så här det var? Mm -hmm. eh, Oops! Alltså så. Eh, så att ja. Samtidigt så kan jag nog tycka att är man bara. Är man en sjuåring som har lite skinn på näsan liksom, så tror jag nog att man kan uppskatta den här just för att den är så udda samtidigt. Ja. Sen kanske den blir lite för stillsam för, för sjuåringar kanske. I mitten särskilt. Mm -hmm. Ja. För tempot är ändå inte jättehögt. Ja och nej också Eller, ja, Det handlar ju egentligen mycket om det sociala spelet Och det handlar ju mycket om, om eh, Hur olika karaktärer interagerar med varandra Och det kanske Hade det varit mer humor Och mer sån där Oj vad han är udda och konstig humor Hahaha vad lustigt det blev nu eh, Så hade den kanske liksom passat för republik bättre Nu har de ju valt att tona ner det eh, mm -hmm. Och eh, personligen så tycker jag att de har gjort rätt i det Jag gillade det mm. eh, Faktiskt men just därför kan jag också tycka att det är lite lustigt att de har gjort trailern som de har gjort den. För att den kanske ger intryck av någonting annat. Det var väl det jag ville ja, Exakt. <laughs> men, men man känner ju direkt att det är en Burton i alla fall. Ja, verkligen. Alltså bildspråket och, känner man ju igen. Det är Danny Elfman som gör musiken som alltid. och som Johnny Depp och Helena Bonham Carter. Alla ingredienserna finns där. <laughs> Har man sett nästan vilken Tim Burton-film som helst, nästan så har man ju lite försmak på vad man ska få. Och, och då, då kan vi säga det direkt att gillar man Burton så kommer ni att gilla den här också. Det ja. behöver ni inte vara oroliga för. Han har inte gjort oss besviken den här gången heller. Eh, för ju, jag var faktiskt väldigt, väldigt tveksam kring att, jag tror inte att nu har han eller ja, jag, jag var faktiskt lite tveksam när vi gick dit. Jag var faktiskt inte helt övertygad om jag skulle liksom eh, om det här. Eller inte. Mm. Eh, så, jag, jag var faktiskt lite lättad när jag lämnade biosalongen. Där. Jag gillade faktiskt det här. Vilken tur! Det hade varit så synd om deras samarbete skulle börja nu efter så många år. Kände jag. Du kände kanske lite så innan också för trailern så att de kanske kör lite på gamla meriter. Att de de bara upprepar vad de redan har gjort För att, för att tjäna pengar Ungefär det Var det det du var rädd för nej, nej, det var nog inte så mycket det Men jag var, jag var nog mer lite orolig just för att han Att han skulle liksom ha gått över Och börjat köpa lite billiga poäng mm -hmm. Vilket han inte tycker att han har gjort I sina andra filmer Där han verkligen hållit en väldigt bra tom Och det var nog det Det var nog därför jag inte gillade trailern heller För att ja, för att den framställde filmen som någonting den visades inte vara. Lite för lättsam och lite för... Så jag tänker att ha, han börjat liksom... Gör det lite lätt för sig, gubben, eller? Ja, men det kändes lite så här. Nej! Nej! Det vet jag inte om jag gillar. Och därför blev jag väldigt glad. Mm. Jag blev väldigt glad när jag såg inledningen och kände att... Okej, okay, det här är något annat. Då började jag slappna av lite. Sen Så har väl... vi ju lite sån här han har, ju, han har ju gjort en del Filmer som faktiskt har gått åt andra håll också Menar Charlie and the Chocolate Factory mm. eh, Var i och för sig Hade väldigt mycket av hans bildspråk Och sånt där Men den, den var ju definitivt en familjefilm Ja fast den Alltså Dal i sig har ju det här Väldigt absurda och ganska uppskruvade Och lite halvläskiga också Vilket jag tycker fungerade väldigt bra med Burton alltså, förstår I och för man... sig Det är inga... Alltså, om du läser Roald Dahls böcker det är inte direkt några myspys berättelser egentligen. Nej, nej, absolut. Det hände ju en hel del otäcka saker också men det är ändå det, en, annan, det det är del... en annan ton jämfört med jo. vad Bertrand brukar göra. Det är väl mest jo. den poängen? Jo, jag ville och komma det, det har inget emot. Jag var bara rädd att det skulle bli lite för lättsamt och lite för mycket så här... Ja, att man skulle köra lite för mycket på hans udda, liksom... Mm -hmm. Och så skulle man skratta. Och det, och det hade inte jag tyckt varit kul. Mm. Men som ett, som ett exempel då, om vi går igenom rolllistan lite snabbt. Men kan vi kan ju börja med Depp då. Ja, precis. För att han kör ju. Har man sett Johnny Depp spela de här gotiska, liksom, eh, lite halvdeprimerade Depp-karaktärerna, om man verkligen säger så. <laughs> <laughs> eh, då har man ju sett lite vad han gör. Men däremot, eh, han gör det väldigt fint i den här filmen på grund av att jag tror att jag är mer van vid att se honom när han får verkligen spela ut och eh, driva på och liksom verkligen vara så jätteenergisk som han kan vara mm. och det är han inte i den här filmen utan han, han är snarare är... Han är väldigt tillbakadragen och väldigt stram och verkligen en sån där 1700-tals aristokratstil och det kör han på hela tiden han tappar aldrig fokus liksom aldrig koncentrationen och väldigt stram och strikt hela tiden och det, det tyckte jag om Och grejen att man köper det för att man tänker, även om han blir väldigt kontrast mot alla andra människor runt omkring så köper man det för att man tänker att det är en del av hans uppfostran. Det är en del av vad idealen var när han växte upp. Det är vad han har fått lära sig. Det är en del av hans person. Mm. Det, är inget, det är ingen roll han går in i och spelar inför de andra. Utan det är faktiskt så han är. För det är det han har fått lära sig. Och därför blir, känns det inte konstnärt. Mm. Utan då... Då, då, då blir han äkta på något sätt. Ja. Eh, för att han kommer ju liksom eh, in på 70, 70, sent 70-tal. Tidigt 70-tal. Tidigt 70-tal. 70 71 tror jag det var. Eh, och du vet vi ju hur 70-talet i Amerika var. Eller på så mm -hmm. <laughs> Inte får vara så. Men eh, man var väl kanske mer frigjord än vad man var när han växte upp. Då, några hundra år. Något mer. <laughs> eh, och, och just det mötet är väldigt, väldigt roligt. Men det jag gillar också är att han, han tar ju ändå... Alltså han är ju inte någonstans egentligen fördömande Eller liksom... Eh, att han, han... är ganska open-minded egentligen. Mm -hmm. För det som sker omkring honom. Han är väldigt så här... Jaha, ni lyssnar på sån här musik. Ja, jag diggar nog den lite. Och, eh, ja, han, han är väldigt så här... Nej, har vi inga hästar? Okej. Vi har sån, ja, ja nej, men vad bra. Eh, Han är väldigt snabbt, hände på att anpassa sig. Mm, eller han tar han allt med mm. väldigt lugnt bara. Okej, okay, men då gör vi så här istället då. Precis, och är med på noterna. Mm. Liksom. Eller försöker i alla fall så gott han kan. Och jag, så här, vi pratade om det direkt efter vi såg den att det var lite mm. samma sak i Thor. Ja. Och gillade det också. Så det är väldigt vanligt att man ser det här med en person som handlar i någon, på någon plats eller situation eller så som där han inte kan kulturen och liksom sederna och sånt där. Och man spelar nästan alltid det på komiska poänger liksom att mm. uh, han, nu gjorde han fel och han satte fötterna i soppskålen liksom ha, ha, <laughs> ha, ha, ha. och allting blir jätte och klumpigt och liksom, men de gör inte det i de här filmerna och Nej. jag tycker att det här fungerar bättre Absolut. det blir mycket mer det blir mycket mer realistiskt och det gör att karaktärerna blir mer sympatiska Absolut, och just alltså även om det skulle vara klämpig men det är mycket du inte skulle känna igen men just att det betyder inte att han är korkad. Och det, jag tror att det är det jag gillar. Han blir inte dum bara för att han hamnar i ett nytt sammanhang. så mm -hmm. Han använder sin logiska slutligen som mål. Och det är rätt skönt att de får göra det. Eh, så, tycker mm. jag. Eh, jag menar, han har ju ätit på en tallrik förr, jag menar. Exakt. Det är liksom inget konstigt, den ser annorlunda ut idag. Men det är fortfarande en tallrik. Alltså, det hade varit väldigt, det hade varit väldigt konstigt liksom. Mm -hmm. och, och försöka med några sådana grejer eh, Och sen blir jag också imponerad För att även om man har ett ganska stillsamt kroppsspråk Och han har ju liksom Så säger han väldigt mycket Med det lilla han gör mm -hmm. eh, Och det visar ju väldigt mycket på hur en duktig skådespelare Depp faktiskt är eh, Och man kan tycka att han har spelat lite De karaktärerna för karaktärerna förr Både ja jag nej För jag tycker att varje gång han gör en karaktär Så lyckas han ändå alltid Till skillnad från andra skådespelare när man tycker att den här karaktären har sett förr så tycker jag Depp alltid ofta lyckas hitta någonting som är väldigt genuint just för den roll han spelar, vilket gör att jag upplever att hans karaktär aldrig riktigt är samma. Mm -hmm. Och det gillar jag. Ja. <laughs> <laughs> Om vi ska gå över till Börsons andra ständiga vapendragare då. Ja, både på... privat och <laughs> Ja, precis på mer sätt än ett, mer sätt än ett. <laughs> Yes Och då pratar vi givetvis om Helena Bonham Carter Ja eh, Som... och, hon... och hon har väl lite för... Utan att spoila för mycket <laughs> En eh, förvånansvärt liten roll Ja eh, Ja Ja och nej eller Jo, jo för att vad henne så har hon väl det eh. mm. Men det var rätt skönt också Att hon fick, för en gång, han behöver inte alltid ha henne i den andra huvudrollen mm -hmm. när de ska mötas. Det är okej att ha henne lite vid sidan om också. Ja, och hon fick, hon fick ha den rollen som passade henne bäst helt enkelt. Det var nog det jag kände, att det gillade jag. Att det var inte så att hon behövde spela morden i den här familjen bara för att hon hade mer att säga och nu ska jag ha min fru här. Utan, nej, men här, den här rollen är nog mer du och då får du göra den istället. Mm. Eh, hon spelar ju Läkaren i den här familjen. Eller ja. husläkaren, familjeläkaren. Eller likaså ja. den här rika familjen. Collins. Mm -hmm. ehm, och hon gör det bra. Ehm, hon är ju en fantastiskt tuktig också. Mm. Ehm, så. Ehm, ja. Det är också sådär. Alltså, hon kör ju också på, på samma stil som man är van att se henne. Men kanske mindre än vad Depp gör. Mm. Att hon faktiskt får spela lite mer av en annorlunda karaktär. Även om man ändå känner igen stilen. Men det är nog mycket för att hon går omkring och är full för det mesta. Ja, men samtidigt är hon nog mer nedtonad en normal människa än vad man är vanlig. Exakt. Henne. Alltså om man kollar på Sweeney Todd eller om man kollar på alltså, jag älskar att se henne kring speech. Det är ingen Parton ja. i och för sig. Men, Nej, men det jag älskade jag med. att se henne i den rollen som drottningen i mm -hmm. The Speech. Och den gjorde hon fruktansvärt bra faktiskt. Hon var så älskvärd man ville mm -hmm. bara krama och pussa på henne för hon var så söt i den rollen. Hon var så snäll och omtänksam och man bara... Men, det är oj. verkligen så väsensskilt mot vad hon brukar göra <laughs> ja. och det var jättehärligt att se. Eh, och sen så ser man henne som drottningen i Alice liksom. Mm -hmm. uh, Okej, okay. <laughs> här var något annat <laughs> yeah. uh, so, Och det visar ju också på Vilken bredd hon faktiskt har När hon får chansen att göra någonting annat mm. Så det var, det var rätt skönt att få se henne lite som en normal Människa, för en gång skull uh, Så, tyckte jag Jag hon gjorde den rollen bra mm -hmm. uh, Men sen tycker jag Vi kan ju nämna Michelle Pfeiffer också Hela har inte sett på ett tag faktiskt i någon film. Så det var lite uppriskande att återse henne Tycker jag mm. uh, Det känns som att hon hade lite sin glansdag sådär på, på 80-talet någon gång. Ja. Ehm, när hon var lite yngre Fast hon har ju hon har gjort en hel del. först jag tror inte att hon är en sån som jag har haft så bra koll på. Mm. Ehm, hon har gjort den här filmen med den här läraren som handlar om de här eh, tröstliga eleverna vet jag. Eh, mm. Bland annat. Och, hon var ju med i eh, nyversionen av Hairspray. Ja det var. Och spelade skurken där kan man väl säga. Ja, precis, hon, alltså, hon har ju definitivt hott sig kvar i gamet. Men jag tror inte hon är sån som jag haft liksom så där, jättebra koll på. Så det var väldigt kul att återse det, tycker jag. Och mm. det, det känns hon har ju verkligen inte tappat. Hon gör den här eh, Familjemorden väldigt bra, tycker mm. jag. Och där har vi också en sån eh, ganska arketypisk karaktär så där, väldigt strikt och proper och väldigt sträng till, till sättet. I alla fall utåt. Samtidigt ja. så framkommer det att hon är fruktansvärt mån om sin familj. så mm. eh. Sådär. Eh. Och det är ju någonting som återkommer eh, i nästan alla karaktärerna. Och liksom, det är väl lite hela filmens grundtes så att familjen är det viktigaste. Ja, det, alltså det befästs ju redan i början när, han säger, eh, när barnen bara säger att det var något av det hans far gav med honom för flera hundra år sedan också. Mm. Alltså vi kan, man kan ha mycket pengar som helst men family goes first. Ja. Eh, det är det som faktiskt räknas i slutändan. Mm -hmm. eh, så, så det är väl liksom något av huvud... <coughs> Huvudbudskapet inom hela filmen. Ja. Eh, ett budskap så fint som något. Ja, absolut. Eh, och sen har vi ju givetvis en form av... Ja, vad ska vi säga? Huvudantagonist. Mm. till <laughs> Barnabas. En som måste ju finnas för att skapa lite tension i, i handleden, så att säga. Och där har vi ju en Eva Green. Mm. Hon har inte varit med så där jättemycket eh, faktiskt. Hon är relativt ny eh, skådespelerska så hon är väl mest känd eh, för att ha spelat Wesper i Casino Royale, mm. eh, den nya versionen då. <laughs> inte den från 60-talet Jag kan tänka mig att en hel del känner igen den från guldkompassen också, kanske, Det är möjligt, ser. jag har inte sett den nej. Jag vet att det var många som gjorde det Då att den var ganska omtalad Men jag såg den aldrig Ja, nej, men det är någon sån där folk kan känna igen den från. också Kan jag tänka mig mm. Men jag, jag tycker det var rätt skönt ändå att, att ha Som kontrast mot de här andra välkända Så var det rätt skönt Att få ha någon som man inte hade så starka Annars tror jag man hade lätt känt att det var ett helt gäng om man har sett dem göra de här rollerna. För det var rätt skönt att komma in med någon annan som man inte hade så mycket förutfattade meningar mm. och förhoppningar om som depokar. Alltså lite som. Mm. Förstår ja, du vad jag verkligen. menar? <laughs> um, hon spelar ju Angelique Bouchard, mm. um, och Jag vet inte om vi ska säga jättemycket egentligen om deras um, historia. Och att... Lite avslöjas ju redan i Trailen. Ja. Men, men vi ska väl inte säga för mycket. Men jag ska säga, hon är ju verkligen. också igen den här typiska ondingen. Ja, <laughs> på, är, på många hon, sätt. Hon är rätt iskall faktiskt. Mm. Eh, och hon kör ganska stenligt på det. Hon ska ha sin vilja igenom. Eh, och hon gör det bra. Mm. Hon, men hon är så här eh, väldigt. Klassiskt vacker på något sätt. Hon har det här. Hollywood-snygga. Nej, men. Så. Men hon får dessutom möjlighet att spela lite galen. Lite. Jag skulle vilja säga att hon är ett riktigt psykopatfall. Men okej. Okay. Hon är håller lite galen, då säger vi så. Sådär. Ja, men så sagt Jag vet inte egentligen vad man ska säga för att det, det, det gjorde, Jag tycker att det just interaktioner Mellan dem är en väldigt stor del Av själva liksom, upplevelsen Ja, jo det är sant eh, Sen är det ju så att det är verkligen inte någon djup karaktär Hon gör det hon kan med den Men det är ja. ju inte så mycket att ta av Men däremot så får hon ju chans att spela ut Och spela över något fruktansvärt Absolut Jag sagt om om de andra karaktärerna om Depp och Michelle Pfeiffer och så är ganska strikta och liksom tillbakadragna då är det hon som är motpolen. Absolut. absolut. Men jag, jag känner också att hon behöver inte ha så mycket djup för att hon fyller sin funktion ändå. Mm. För att det händer ju ganska mycket inom den andra familjen och det är mycket som snackas och pågår där. Hade hon då suttit liksom varit ett djup också på sitt så hade det kanske blivit lite så här, ja, ja faktiskt ja, okay. eh, hennes funktion är ju just att, eh, att driva på och bli ett hot och vara liksom så här. Eh, så jag tycker att okay. ja, jag tycker inte att den karaktären riktigt behöver vara så mycket mer. Eh, så vet jag vet inte om de har gjort mer av henne i serien, i och med att den nu stänger under längre tid. Liksom. Men det har de ju säkert i så fall. Sådär. Men jag tycker för den här filmen så funkar de dragen om man har valt att framhålla alldeles utmärkt. Mm. Annars har det nog nästan blivit lite så här Too much mm -hmm. Kanske ja um, Om vi då ska Prata lite om de lite mindre karaktärerna Bara lite snabbt Vi ska, mm. igen, vi ska inte försöka spoila så mycket Men det kan vara värt att plocka upp uh, Vi har Bella Heathcote som uh, Spelar två karaktärer mm. uh, Dels Victoria Winters Som uh, kommer dit och Ska vara guvernant Till uh, sonen i familjen Yes. Uh, och hon måste jag säga så att hon gör inte särskilt mycket. Hon var väl den som... ja, Hon var nog en av dem jag kände var minst intressant. Oj, hon behövde väl egentligen inte göra så mycket heller. För att, men hon, hon var väl den som var lägger minst märke till på något sätt. Faktiskt, <laughs> uh, ironiskt nog. Ja, eh, ganska mycket. Alltså hon har ju ändå en ganska avgörande och viktig roll för att driva på. Mm. Eh, hon är ju liksom viktig för handlingen och hon är ganska central i hela allt det som händer. Utan att säga för mycket då. Men eh, samtidigt så hon, hon var hon nog en av dem jag kände att hon fick inte möjlighet att riktigt visa något register. Nej. Hon hade ganska mycket samma ansiktsuttryck och det blir lite så här. Hon hade lite samma läge genom hela. Det är också det hon är aldrig proaktiv. Nej. Det händer saker runt omkring henne hela tiden. Och hon men står hon förundrad är, och tittar på ungefär. Ja, hon står lite vid sidan av ja. hela tiden. Så att, mm. Frågan är vad man skulle ha gjort med henne annars. Alltså jag, jag, det, det är också det här lite dubbla. Jag ja. hade man gjort henne plötsligt Till värsta säkert så, så hade det blivit fel Också Så att, ja, den jag kan tycka var ett syn just vad man kanske inte fick se Sådär jättemycket Men hon ska väl vara den här lite Väna, sköna mm. Oskyldiga tjejen På något ja. sätt Och, Ja, så kan det ju vara mm. Det är inte alla människor som gör så mycket väsen av sig Men henne, hon var väl en av dem Jag kände att jag fick inte riktigt någon Känsla för om hon bara passa bra in i just den här filmen eller om hon är en väldigt duktig skådespänjerska. Mm. Att hon fick inte chansen att visa så jättemycket. Nej, Eksan? precis. Ehm, så. Hon har väldigt speciella ögon. Ja. Det är någonting som man märker väldigt tydligt. Mm -hmm. Väldigt speciellt utseende. Sto väldigt stora. St ja. Stora ögon. Ja. Lite sådär halvt uppspärrade hela tiden. Lite så. <laughs> Exakt. Ehm, ja. Men ja. Jag sen vet har vi... inte om du har så mycket mer att säga om henne nyheten. Men sen, det, det är lite grann lite samma sak med eh, han, eh, pojkens pappa där också, Roger Collins, som mm. spelas av eh, Johnny Lee Miller. Mm. Han gör inte heller så där jättemycket. Nej. Eh, lite mer i och för sig. Han har betydligt mer väldefinierad karaktär ja. i alla fall. Alltså, han, är, han är ju den som är lite mer. Eh, Lite mer surmulen, kan man väl säga. Han är lite bi ja, bitter och butter. <laughs> bitter butter. <laughs> Men också en sån där karaktär som egentligen inte gör så mycket. Däremot så tycker jag att det inte att han störde på något sätt. Nej, han, han fick gå den där och muttra för sig själv. För det var ju bra. <laughs> och så har vi ju barnen. Ja. Eh, och då så har vi eh, sonen eh, som vi pratade där om. Eh, mm. Uh, som, ja, just det. Precis. Utanför henne, men det var. Ja. Uh. Uh, som också är ganska viktig på många sätt. Ja, uh, han är också ganska central. Uh. Det var han som vi. Som man såg. Han var med i Hugo lite snabbt också, Ja, uh. just det. En, det. Han uh. som spelade den unge. Young Tabard Så det är inte, inte Huvudpersonen Nej. där Men han var med i alla fall i den filmen Yes Yes Och sen har vi ju Chloe Moritz som dottern Hennes gillade jag eh, Han Sonens roll där är ju lite mer tillbaka håll Men det är också därför hon kallar dit eh, Den här guvernanten För att han har lite problem eh, Men eh, Hon får ju verkligen en chans att spela Ja eh, Och henne kände jag att hon Hon kör nästan I vissa scener så körde hon Nästan lite så här Scen alltså sk, Scenskådespeleristil Okej okay. Ja men eh, när hon Exempelvis det var någon gång Så skulle hon resa sig från matbordet Och gå fram och stänga av någon eh, grammofonspelare. Eh, och hon verkligen, ja, ja. du vet, så här, rör sig jätteövt. Du vet, hon verkligen posar. Jag kände det var nästan lite så dramatiskt överspelande som du skulle gjort på, på en scen. Ja, du tänkte det på det sättet, ja. <laughs> ja, ja, ja jag jag reagerar också över det, men jag tänkte att det är snarare tonårsspel. <laughs> Det är ju så, en, en obstinat tonåring. Visst, nu måste jag göra detta för mamma men nu måste jag demonstrera fruktansvärt tydligt att jag jo. tycker inte om detta. Jag förstod att det var det hon, jag förstod att det var det hon ville visa men det känns mm. som att metoden hon låter till det är att mer bli scenskådespelare en filmskådespelare. Metoden för att visa detta om, om du förstår vad jag menar. Ja, fast jag, jag tyckte att det faktiskt var realistiskt för att det är faktiskt så tonåringar beter sig. <går> i mångt och mycket. Jo, jo, jo, jag menar inte att, att det inte passade bra. Att, att mm, Klart att jag, jag förstod vad hon visade och jag tyckte att hon visade det. Men bara som... Det, det var bara i och med att jag hållit på med skådespel på scenen själv så kände jag att det intressant att hon har valt den vägen för, <går> för, för att hitta, hitta detta. Mm. Det, det, det var nog mer en sån där... Som liksom klickade till i min hjärna på något. Jag vet inte. Så inte att jag inte gillade det. Men jag vet att det reflekterade över det. Aha! Mm -hmm. <laughs> Så. Jag vet att jag, jag påmindes en hel del om Kikas faktiskt i hennes skådespelare. Här, för att hon använde lite samma stil mm. när hon spelar. Och det är skönt att se för att jag älskade verkligen hennes i Kickass. Mm. Nu är hon ju lite äldre och spelar på, spelar på lite andra eh, nivåer också. Mm. Och det, det ska bli spännande att se vad hon går härifrån. För att jag tror att risken finns för att hon kan börja bli lite typekastad mm. som liksom den här antingen lite tuffa eller liksom lite bråkiga tonårsherigen. Mm. Och jag vet att du var inte helt övertygad i, äh, av henne i Jugo uh, Carbri. Nej, det var jag inte. Men äh, vi kom fram till det också, att det kanske mer berodde på karaktären än på skådespelaren. För här ser vi ju tydligt att hon inte har tappat det i alla fall. Det kanske var ganska skönt för dig att se då. <laughs> <laughs> om. Ja, för mig. Jo, jo. <laughs> Men äh, samtidigt, alltså, jag, jag tycker äh, definitivt inte att äh, filmregissörer och så ska bara rädda för att anställa henne för att göra mer seriösa roller heller för men, den jag, delen. Och jag kanske kan tänka mig att hon blir någon framtida Bonham Carter. Att hon kan ja. göra de här ganska extrema. Men emellanåt så kan hon när hon har etablerat sig kanske hon får möjlighet att, att själv välja en lite Skulle mer siktande Skulle kanske kunna roll. bli så. Möjligen. För hon har ju det här fruktansvärt uttrycksfulla i kroppen. Och det. Så att ja, men kanske det kan ta någon sån form av utveckling. Det är möjligt. Och sen har vi ju två stycken väldigt, väldigt små inhopp. Eller ja, ett som är väldigt litet och ett som är lite större som vi måste nämna. Och mm. en av dem, men, tänkte inte ens du på när vi såg filmen. utan Jag var Nej. tvungen att påpeka det efterhand. Vilket jag tyckte var lite lustigt för jag tycker ändå att Christopher Lee är en sån skådespelare som man ändå lägger märke till liksom. Ja, fast med det sminket. Nej. <laughs> Vad har du menat att skulle ha igen honom? Men jag har ju sån Nej. distinkt röst. Fast, ja. ja, jo, det har han ju i och för sig, men nej. Ja, för, för jag var för det första som hände när jag såg honom. Så bara, äh, det är ju Kristoffer Lee, fast med lösskägg. Och du bara, Kristoffer ah, li jag bara, ja, just det va? Eller förresten var någonstans. Så jag kände faktiskt inte igen honom. Det är lite som, är det, å andra sidan känns det lite synd om, är det det han kommer att göra nu, små inhopp här och där? För då är det samma sak i Hugo. Mm. Men å andra sidan, han, han kanske har det bli... själv, han kanske inte vill. Det kan mycket väl vara så, han börjar bli rätt gammal nu. Han tycker fortfarande att det är kul att vara med lite, men han kanske inte känner att han känner för att ta ansvaret för någon av dem. Precis. Han och han har ju snart gjort 300 filmer. Så... Han kanske börjar känna sig lite färdig. liksom ja. Och så tänker jag också så här att han börjar bli lite tonad att, att han vill avsluta det med värdighet. Att ska jag göra någonting så vill jag göra någonting i sånt omfång att jag vet att jag kan ro dig i hamn på ett bra mm. sätt. Jag vill liksom inte. Ja, förstod du vad jag menar. Precis. Och, och som motpol där då så har vi Alice Cooper <laughs> som spelar sig själv. Vilket blir lite lustigt med tanke på att den här filmen ska ändå utspela sig på 70-talet och där har vi Alice Cooper som visst var en st stor artist redan på 70-talet och då han var igång och liksom körde men han ser ut precis som han gör idag vilket blir lite udda Det var skitroligt, gud vad jag skrattar eh, kanske inte ska säga att vi kunde se den i övrigt men ja, han är där eh, Ja Det var en så här riktigt så här, oväntad grej som man bara okej. Okay. <laughs> det var en bonus tycker jag mm. i den här filmen. Absolut. Med. Slutligen, om man ska säga lite om tonen då. Mm. Den börjar ju som så sa, väldigt traditionellt Burtonaktigt aktigt mm. så Väldigt mörkt och gotiskt. Och sen blir det lite mer av en annan ton när han väl hamnade i 70-talet då. Mm. Och jag tyckte att hela den biten fungerade väldigt bra. Jag tyckte jättemycket om hela den sekvensen. Vilket är ju ändå den största delen av filmen. Mm -hmm. Sen när vi väl kommer till uppgörelsen. Mm -hmm. Då blir det... Jag tror att det, det som jag verkligen gillade med det var att det var lite det här vardagliga på sätt och vis. Alltså det var inte så där överdramatiskt. Utan det var lite liksom... På sätt och vis påmindes jag lite grann om Shaun of the Dead. Ah. På det sättet att folk reagerar så som folk faktiskt skulle ha reagerat mm. i en sån situation. Det kändes väldigt realistiskt. Mm -hmm. Det gjorde liksom att det blev en viss hjärta i det. Men sen framåt slutet så blev det mycket mer, mycket mer bombastiskt, mycket mer dramatiskt och samtidigt lite mer pretentiöst. Och då tyckte jag inte att det fungerade riktigt lika bra. Å andra sidan så måste man nästan göra någonting sånt om man ska ha den typen av final som de har. Så... Ja. Eh, jag kan känna att det hade kanske. Det hade blivit lite friantligt om det bara. Jag tror att man känns känt sig lite snopen ifall det bara blir någon form av överenskommelse och så bara. Oh ja, men det är väl så här. Och så hade allt bara liksom. Mm -hmm. Då hade man nog bara. Men eh, ja. Jag tror att i den här typen av filmer när det byggs upp så väldigt mycket ja. så förväntar man nog sig en grand finale. Liksom. Precis. Men, och det fanns, fanns en liten detalj där som jag blev lite besviken på. Jag ska inte avslöja vad det är. Men att du vet vad jag pratar om i alla fall. Det är ett, litet, det är ett avslöjande om en av karaktärerna som, man, som dyker upp där. Ja. Och jag känner att de hade gärna kunnat göra mer av den grejen. Ja. För uh, de gör väldigt lite av det Och det är en väldigt rolig grej som de hade kunnat göra betydligt mer av Och det blev tyvärr inte så mycket <laughs> Nej uh... det, Nu blev det liksom bäst ett litet engångsskämt Och så är det liksom en liten scen Och sen dyker det inte upp något mer liksom. Fast, ja och nej Alltså men det kommer ju som en sista överraskning Ehm uh... Och du säger ganska mycket om den här familjen i, i, i sig mm -hmm. Så mig gjorde det inte särskilt mycket Jag kan förstå vad du menar också För mig känns det lite som att det kanske är en sån sak Som har utvecklats mer i serien Och som de har tagit med för att det inte ska saknas Kan mycket väl vara så Att det mer har slänkts in som en sån här liten blinkning till Mm. Ja, ja. Vi, vi kommer ihåg att det var så här också men att det, det finns inte utrymme i den här filmen för att göra någonting mer av det mm. för att jag, jag har svårt att se hur de, hur det skulle ha passat in alltså, förstår du vad jag menar? Mm. Mm. Jag tror inte att jag hade krävt sådär jättemycket mer, Nej. men just att det dyker upp och sen försvinner det med en gång ja. det är väl mest det som är mitt problem jag, de, jag hade gärna sett att det hade fått byggas på i alla fall lite mer innan de kastade bort det igen så att säga. Ja. Jag tror att om ni går på bio eller hyr hem den här filmen och ser så kommer ni förstå vad vi pratar om. För att nu blir det väldigt sådär internt, kände jag. Jag tror att som lyssnare kanske man sitter och bara eh, okej. Okay. Får gå ja. tillbaka och lyssna på oss efter vi har mm. sett. Ja. <laughs> <laughs> om inte annat. Så. Men ja, jag förstår vad du menar. Men mig gjorde det inte så mycket personligt. Så. Men man kan väl ha olika. Så, Absolut. som man tycker. Sen är vi kanske lite grann, möjligtvis, flörtar med att det kan bli en uppföljare. Ja, och det, det tänker jag på det allra, allra, allra sista som händer också. Mm. Utan att säga för mycket, det allra, allra sista sekund, sekunderna. Liksom. Precis. Där tänker jag också att de öppnar lite för allt. Det är inte säkert att det är slut. Nej. Men det skulle också kunna vara möjligtvis en passning till tv-serien. Det är ju någonting som vi inte vet. Nej, men samtidigt så jag, jag känner jag ju att den känns avslutad. Men det känns. Det är lite som med Avengers, eller eh, som Avengers gjorde bra. Att det känns som att filmen i sig är avslutad. Men samtidigt så släpper de inte helt. Att det kanske. Mm. Kan hända någonting mer. Liksom. Det behöver liksom inte vara helt avslutat. Men just den här berättelsen är det. Ja. Och det tycker jag är helt rätt sätt att göra det på. Absolut. Eh, och jag tror inte att jag skulle ha något emot att se en Dark Shadows 2 för att det fin jag känner fortfarande att det finns grejer att ta av. Mm -hmm. eh, Och det, du, det är slutstiden där i familjemedlemmar som du stödde lite på. Mm. Det kanske skulle få större utrymme då. Ja, det, kom, det måste det ju definitivt få. Och så vidare. Så det, är med, det, kanske, det, det kanske också är ett medvetet val eh, att spara lite på visst krut för att då, då kan vi använda det mm. sen. Eh, så det finns ju många anledningar att hålla igen lite också. Ja, ja, precis. Att vi vill ha någonting kvar till, till nästa film. <laughs> men så vet inte jag om Burton någonsin har gjort en uppföljare hittills. Um, jo, det har han faktiskt. Mm. Batman Returns. Just det. Det är i alla fall den jag kan komma på ända. Jag kan komma på sådär på rakar. men Jag tror att det är den enda han har gjort som faktiskt är en ren uppföljare. Ja, för att det här är ändå en film där jag ser att du skulle kunna komma uppföljare och de skulle kunna göra... Någonting annat än En ny etta av det Förstår mm. du vad jag menar? Ja, absolut eh, Så det hade varit kul att se faktiskt Ja, så kom varit... jag kommer på innan vi avslutar Så kommer jag på en annan eh, Karaktär som vi faktiskt måste nämna lite grann av ja? eh, Och det är bekänten Eller man ska jag kalla honom, Willy Ja, just det Så spelas av Jackie Her Earl Haley eh, mm. Som flest Kanske känner igen från Watchmen Där han spelade mm. Rorschach Mm Och han är jätteskön. Jag tyckte jättemycket om hans karaktär. Han är väl den här typiska elastackas som någonstans bara blir en bricka i spelet. Och liksom, ja. han är ändå ganska sympatisk. Han har han, lite... Och han får liksom dessutom vara den här alldagliga, liksom. Den vanliga människan på sätt och vis ja. I den här galenskapen som pågår Den riktigt vanliga människan ja. Han är varken, varken med i den här familjen Med den här makten eller han, är, han, han är där mm -hmm. <hör> Och han små och lite där, Han går småmutra lite Över sitt jobb och eh, Jag tänker bara på när hon eh, eh, Ja, guvernanten kommer där Nu jag eh, kommer jag ens oh, vilket fint hus är. Men det är ju helvete och damma här liksom. Det är ja, hans precis. första kommentar Och man bara, okej okay. men Han trivs nog inte jättegilla egentligen Men det hör till lite det här och små muttrar över mm. jobbet Och det är lite sådär Så Sen från hotellningen slår han sig loss och dricker lite Och ja, smygsuper ut i trädgården lite Och sådär Ja, sånt som man kan göra mm. Så jag förstår vad du menar Han, han blir sympatisk just för att han, han är väldigt äkta Liksom ja. Men som sagt eh, Om vi ska avsluta lite grann här då eh, Vi tycker definitivt att det här var En väldigt sevärd film Absolut och det är därför vi medvetet har Försökt att prata fruktansvärt lite Om handlingen den här gången eh, mm. Som du tycker att det här är ett lite udda avsnitt Med väldigt mycket fokus just på karaktärerna Så är det för att vi vill att vi ska gå sedan Och då vill vi inte berätta för mycket Vad som hände därmed, därmed sagt, alltså det är inget mästerverk På något sätt Nej. Men det är Helt klart adekvat underhållning. Jag, jag tyckte den var riktigt rolig och den var underhållande och det var actionfylld. Liksom... Ja. Ja. Typ tre och en halv av fem där omkring <laughs> om man säger. <laughs> det är jag... fler lager än vad man mm. väntar sig. Ja. Om man säger så. Absolut. Som om ni eh, med mig blev tveksamma när ni såg trailen så ge fingret åt trailern och gå och exakt, den. för som sagt, för att återupprepa det ännu en gång, trailern är väldigt missvisande yes. <laughs> den säger inte riktigt vad filmen faktiskt är <laughs> right så då ska vi kanske hoppa raskt över till dagens topp tre då yes, och vad är ett bättre tema än andra Burton Depp Burton ja, Depp-filmer ja, inte bara kartor i alla det. de här. <laughs> jag kom på det. Vilket vi eh. ser direkt redan på tredje platsen här. <laughs> ja, precis. Ja, andra Burton och depp helt enkelt. Ja. Yes. Och då måste man ju nästan börja med Edward Scissorhands. Det är en klassiker nästan. För det var ju den filmen som verkligen satte igång det samarbetet eh, riktigt ordentligt. Mm -hmm. och det är en fin film. Det är också den här urte som kommer ner bland de vanliga på något sätt. Eh, och det jag gillar är ofta att det här... Det, det, det tror jag att jag gillar med Burton. Att även om det här udda... Alltså det, det är mycket så här konstiga figurer i hans filmer ofta. Fast det är ganska sällan som de är något egentligt hot. Mm -hmm. Förstår du vad jag menar? Någonstans har de ju ofta ett gott hjärta och... Eh, han gör ju inte de här liksom... Eller, jag har ju inte känslan att han gör de här... Eh, Monsterfilmerna kommer in och så äh, Förstår du vad jag menar Utan mm -hmm. någonstans är det ju ganska ja, kan, Om du kollar på äh, Corps, Eller ja, Corpse Pride också Som vi ska prata om sen ja, men, äh, De blir aldrig riktigt obehagliga Nej, jag, det är jag det förstår sällan du Sällan de blir obehagliga mm. liksom. Och så är det ju med ett fascisterhänds också äh, det, det enda Han har ju haft otur egentligen men mm. eh, man tycker lite synd om honom Eller man känner väldigt sympati för honom För att eh, det sista han skulle fått Var ju sina händer liksom ja. eh, Och eh, Nu har han ju saxat istället temporärt Men <hör> bara det Att den här vetenskapsmannen råkar dö Mitt i alltihop Jag menar, Det är ju inte hans fel <hör> mm. <hör> Så, eh, Och han råkar till och med Klippa sönder dem va När han ska försöka lyfta upp händerna Jag tror att han råkar förstöra honom. Mm. Eh, så det är väldigt tragiskt. liksom. Och han är ju förutom så väldigt snäll. Mm. Eh, ja. I alla fall. <laughs> en klassiker som jag tycker att man kan se. Men, um... Och den säger väl väldigt mycket om, om Burtons stil. Ja. Det är ju verkligen nästan som befästar hans stil på väldigt många sätt. Så har man inte sett så mycket Burton och Depp sen tidigare så ska man nästan börja med den, tycker jag. Mm. Som en liten introduktions... Så börjar man i rätt ände någonstans <laughs> Eller jag vet inte <laughs> Ja men det kanske är, det kanske är sant <laughs> Så Och jag tycker det är väldigt kul att se hur de har utvecklats tillsammans Också på något sätt Och sen eh, på andra plats Så har vi en film då som du nämnde alldeles nyss Men där eh, Johnny Depp Faktiskt inte är med annat än till Rösten Ja ah? Och det är ju Corpse Bride Ja Hur som helst Ja <laughs> Eh, och jag älskar den höll sig. <laughs> eh, är Det jag ser lite musik med Och jag gillar filmer som är så här lite Ja Någonstans mellan musikal och film Och sen animerad Ja men det är en väldigt söt film Den är ju väldigt mycket en andlig uppföljare Skulle man kunna säga till Nightmare Before Christmas Ja För den har samma stil och lite samma tema På sätt och vis Jag kan nog tycka att Corpse Bride är lite snyggare Än vad Nej, med Before Christmas. Den har gått med till mitt hjärta. Men jag mm. tror att det är att det är lite det här romantiska. Och det är det här lite. Äh, men det är det här lite skräckromantiska. Och det mm. är lite så. Mer än vad det är i. Nej, med Before Christmas nästan. För det är liksom en alternativ stad. Ja. Här är man liksom i en faktisk verklighet från början. Och mm. sen tar han med under underjorden och sådär. Um, Så det, ja, den tilltalar mig nog mer. Och så är det det här lite, hjärta och smärta, det handlar mycket om olycklig kärlek och det är liksom sådär. Mm. Ja, jag tycker den är fin. Uh, yes. Mus ja. <laughs> ja, musiken. <clears throat> Vad? Musiken, var det det du skulle säga? Nej. Jag tyckte att lät som att det var, var på väg med det. Okay. För er som inte har sett, alltså, plotten är ju att det, det är en uh, ung ganska. Uh, det är två familjer egentligen som båda ska gifta sig med varandra för de tror att den andra har jättemycket pengar. Ja, just det. Uh, I princip som ska spela, eller. Hon spelar egentligen ut varandra utan att veta om det. Uh, och sonen ska gifta sig med dottern så han blir väldigt, väldigt kär i vid Victoria heter hon uh, Vid första åh. Uh, uh, anblicken så. Mm. Uh, eh, bara det att eh, Han Han är väldigt nervös inför det här Så han går ju ut i skogen För, för, att, för att träna på sitt sånt där för, för de har ju någon sån wedding rehearsal När han inte mm -hmm. får på ringen på hennes finger För han blir så Åh! nervös Så han ska väl ge sig ut i skogen och träna <clears throat> Tänker han Och så tränar han ju på den på En gren då eh, Vilket visar sig inte som en gren Utan en ja död kvinnans finger. Eh, och då, då, i och med att han har sagt att han har bett henne om gifta sig men, så får han för det under jorden där. Mm. Så han är egentligen om hans kamp för att komma tillbaka till sin riktiga blivande fru då. Eh, så lite udda story, men nu bygger till den på riktigt gammal sägen. Ja. Eh, yes. Och så går vi vidare till förstaplatsen. Ja. Eh, en av de nyare filmerna på till och med ännu nyare än Corpse Bride uh, och det, det säger väl en del om vad vi tyckte om den filmen när uh, man nämner att vi för ett par år sedan faktiskt klädde uh, ut oss till huvudkaraktärerna ur den här filmen och till Halloween Party mm -hmm. och faktiskt framförde en av sångerna <lädde> ur filmen tillsammans på detta Halloween Party uh, och det är Sweeney Todd vi pratar om <lädde> Of course uh, Och vad säger man om den? Uh, här får vi ju se. Se. Johnny Depp. Sjunga. Uh, se och höra. Se, se och höra. Uh, och. Uh, alltså. Det, men det är också det här. Det är ju det här. Uh, Lite mörka, lite skitiga London. Lite. Eh. Det här är definitivt den mörkaste av alla Burton's filmer tror jag. Ja, jo, men det är liksom under det här. Och, och det gillar jag. Då kommer man in med båten och det så här. Det är dimma och smågor. Det är liksom allt är lite så där. Alla är lite halvfattiga och lite så där. Precis. Alltså den är nästan svartvit till och med. Nästan på gränsen, ja. Mm. Svartvit, brun. Alltså de, de tonerna genom hela filmen. Eh... Sen är det, jag har ju aldrig riktigt sen studerat de här splatterstenen i den här för att jag är Det är inte sånt du gillar, sånt. Nej. nej Men jag tycker inte att det gör så mycket, man kan gott blunda där om man inte liksom för att filmen i sig är en upplevelse i alla fall ähm, äh, Mycket om hämnd. Äh, äh, När barberaren som blir förord och bortförd äh, ifrån sin älskade fru som mm. kommer tillbaka för att hämnas ja. eh, och som eh, på vägen eh, råkar slås ihop med en tidigare bekant eller vad man ska säga en Mrs. Lovett mm. eh, och hela deras samarbete eh, <hör> kanske vi ska prata tyst om för dem som inte har sett filmen men den är väldigt makaber på väldigt många sätt Det, det finns inte mycket ljusglimtar i den här filmen den är... men därmed är det inte sagt att den inte är rolig på sina håll för det är den faktiskt Men alltså, det, jag tror att, att man, man fnissar det ibland eh, det finns ett nummer som heter A Little Priest mm. eh, och alltså man sitter ju och skrattar för att det är så absurt mm. du hör vad de säger och du förstår liksom deras tankar men det är så absurt. Alltså det är liksom, vad är det för sjuka hjärnor som talar här? Mm. Och samtidigt förstår man honom. Det är det jag tycker är liksom. Han har blivit fråntagen allt. Och hon är ju en kvinna som är väldigt, väldigt desperat i slavet. Mm. Eh, och eh, för hon har ju inga pengar och fodringsägare och allt du vet. Eh, som efter en, och Så Även om man tycker, liksom, man förfasas. Man sitter och en men herregud. Och samtidigt, någonstans ändå, så förstår man dem. Mm. Alltså man förstår. Och, och, det, och det är det som är lite fascinerande också. Att, att en människa kan drivas så långt. Och att du kan utsätta en människa för så mycket psykisk smärta och så mycket Att han bygger upp ett sånt hemdebegärd, ett sånt hat som mm. Todd känner. Ja. Det är en väldigt intressant psykologisk ja. fallstudie på något sätt. Precis. För att man så, så är det ändå svårt att sitta och fördöma honom för det han gör. Mm. Och det, det tycker jag också att Depp gör väldigt bra här. Att mm. Att man verkligen känner hans frustration i hela hans ansiktsuttryck, varenda liten sådär. Du känner hans hat, du känner liksom hans... Det är det enda han lever för nu, liksom. Ja. Eh. Så ja, som sagt säger, man skrattar också, men det är ju för att det är så sjukt. Ja. Så jag tror inte jag tror att det reaktionen jag kunde inte göra mycket annat än att skratta. Det, är lite så. Men det, att det, finns, det finns ändå andra lite. Jag tänker på Sasha Baron Cohen är ju faktiskt med i den här filmen. Ja. Och hans karaktär även om, <laughs> även om den karaktären är ganska otrevlig Så. så är han faktiskt lite rolig också Jag tycker att det var du som gjorde en underdrift där Men ja okay. samma, så, samma sak igen, jag vill inte avslöja för mycket Jag är bra på underdrifter, det är så mm. Men där, där har vi ytterligare ett sånt exempel Jag tror att vi nämnde det faktiskt När vi pratade om Yugo också Att det här är faktiskt en roll som han gör väldigt väldigt bra Ja Vi... Ähm. Men... Jag det beror på att det är för att en har blivit tilldelad och inte <laughs> Han har skapat själv Precis, Men egentligen Jag ska den. inte uttala mig om bårat dem, för jag har inte sett dem. Eh, så egentligen ser det lite. Jag känner att jag kan inte sitta och kasta skit på hans eget material. För att jag... Det är lite fördomar. Jag förstår det. Jag har inte sett dem heller. Nej. Men jag har inte direkt haft någon eh, driv att se dem. Så... Men någon gång, kanske bara av rent studiesyfte syfte, kanske. För särskilt året vet jag att jag har fått väldigt mycket bra kritik. Nu mm. den senaste vet jag att folk har varit tveksamma till. För att de tycker att han köper lite enkla poäng och sådär. Men så, så att jag känner att jag, jag, det är lite minerad mark på något sätt. Så att jag tror att jag, jag avstår från den diskussionen för att jag faktiskt har, har sett den. Exakt. För det, det måste vi ju faktiskt erkänna efter det. Vi har sett honom av i andra filmer så har vi faktiskt kommit fram till att han är en bra skådespelare. Ja. <laughs> uh, han är en bra karaktärskådespelare mm. uh, Och det är han ju I, i Sweeney Todd också uh, Och uh, Han uh, Spelar han nybegävlig Så spelar han verkligen nybegävlig mm. uh, Och uh, Han är nog en sån jag kanske skulle vilja se mer av Som vanlig skådespel Alltså du vet mm. I samarbete med uh, för, Alltså, alltså han, han är duktig Så jag tycker att han ja, Han ska definitivt få, få, få cred Det. Mm. Men sen har vi ju också Själva huvudantagonisten Som vi kan passa på att nämna lite snabbt ja, När vi ändå är inne på eh, en, Ännu en karaktär som är fruktansvärt bra På att spela just eh, skurkar Antagonister, mm. Mm. Alan Rickman Precis, honom har vi ju sett Han är, han är ju känd Favorit ja <laughs> man säger så eh, Och här Får han ju också man, man har sett honom i lite li, snällare roller. Alltså typ La Vecchio och sånt där. Mm. Men, men här är han ju en riktigt äckel. Ja, verkligen. Eh, och förlåt så är det kanske som man gillar att se honom. Jag vet inte. Alltså, han, han gör ju det bra. Ja. Han är den här respektabla mannen som egentligen är en riktig skitsnövlig. Eh, så har vi väl sammanfattat honom ganska bra mm. Kanske. Mm. Eh, och det jag tycker är kul med den här filmen eh, som musikalälskare är att de inte har gjort en spelfilm av musikalen. Förstår du vad jag menar? Att de, att de har behållit musiken och de har behållit lån. Att det får vara med musikal. Mm -hmm. Att de inte har skrivit om den till ett liksom... Ja, du förstår vad jag menar. Nej, det gör jag nog inte. Men att de skulle ha tagit bort att de, att de skulle, musiken. Att de, skulle ha, att de skulle ha lånat storyn och bara skrivit ett traditionellt filmmanus av det. Jo, det är sant. Nej, okej. Okay. Det skulle man ju kunna göra med, med tanke på att eh, det finns ju många berättelser som har gått åt bägge hållen och, mm. så, och mus, eh, brod, den här filmen bygger ju på Broadway-musikalen mm. men Broadway-musikalen i sin tur bygger ju på en annan scenversion som inte var en musikal mm. så det är ju frågan liksom, vad bygger på vad egentligen och det, Jo, jo. Men, men jag tycker bara att det, det, jag, jag tycker det är väldigt kul att de har låtit musiken och det var kvar för att det är väldigt, jag tycker att det gör väldigt mycket för stämningen och det gör väldigt mycket för I och med att det är en väldigt absurd uppskruvad historia i sig mm. så tycker jag att det blir teatralt, att det blir det här med musiken och det. det gör liksom ingenting. Mm. Det blir en väldigt bra helhet. Och därför så tycker jag att det är väldigt kul att de, har, att de har valt att göra så. Yes. Men det var väl allt för idag då? Mm. Och som vanligt, vill ni höra mer av oss så finns vi på popcorn.com P-O-P-P-K-O-R-N Och... Där finns också länkar till vår sida på Facebook, vår sida på Google+, vår sida på iTunes och vårt Twitter-konto. Och givetvis också en länk till vår e-post som ni kan skicka förslag eller kommentarer. Och den, om ni vill skicka bara rätt av så är det brev at Så hörs vi nästa vecka. Det gör vi. Tack för oss. Tack, tack.